F. Farmarar eða bylgjuálfar, heiti á telurum, 55. Fela gundur, viður nefni finn rás af narkóþránd, þýðir hellasmiður en oft þýtt hellahöfðingi, 65. Fyðrildið, vilvarinn, stjörnumerki, líklega kassi og peyja, 49. Fynduíla eða fynduílas, konungsdóttir narkóþránd, dóttir orðráðs, Gvindór elskaði hana en hún elskaði túrin, var tekin höndum í eyðingu narkóþrándar og orkar drábuðana í helðingu, en túrin brástinni. 239 til 241, 244, 245, 256. Fingólfur eða Fingólfin, sonur finva, hálfbróðir Fjanors sem sveikan af leiðinni til miðkarns svo hann varð að leiða sinn flokk yfir heljarsund, varð hákonungur nólda í Belalandi. Bjó í Mdulandum fjel í Nví morott um 6 7 7 til 7 83 seníí hunf hun etlevel hun og nítjan hunve hun hun 8 hun 2009 hunðju hun 13 f hun 177-179-226 Finnkon hugtjárvi elsti sonur Finn Golfs var sonur maður ósar og bjargaði honum af þengiríma tók við hákonungtæmi nólda af föður sínum vegin af gott maga balröka sonur hans gil 62-92-93-96-99 123-125 131-132 134, 139, 151, 160, 176, 179, 186, 217-222, 320. Finn Finnur, Finn arfinn, yngsti sonur Finnva, sonur Indíser, Hálfbróðir Fjanols. Hann snýri ekki eftir til miðgars og ríkti þá í Týrihónsborg. Hann var gullinn loka. 65, 70, 75, 92, 93, 98, 104, 193, 203, 208 og 3. Finnráður felagundur, hellasmiður eða hellahauðingi, kallaður mannvinur, finnrott, elsti sonur finnfinns, stopnandi ríkið og gróf út hellana í narkóþránd við nálaugfljótt, lið dverga smíða náklað hitti fyrstu mennina sem komu yfir bláfjöll og tók þá upp á sína arma. Bara hýr bjargaðun með erdifranda orustu. Þýr launa fyldi hann berinni, glendi í dýflissu Saurons og letar lífið. Orðráður tók við ríki hans. 65, 92, 94, 100, 123, 128, 129, 135, 138, 139, 143, 146, 148, 162-166, 172, 176, 192-198, 200, 201, 203, 211, 233, 241, 262, 263 og 265. Finnvi eða Finnvi Leithtógin ólda á leiðinni frá vöku vatni til Amalslands. Sýnir hans fjanor, fynngólfur og Finn finni. Melkor eða morg gott drapan í norðurvirki um leiðu hann rændi í sinmerlónum. 54, 55, 61, 64, 65, 67, 68-70, 75-79, 86, 90, 147. Fjarlathreymar eða farlatrýms teleraálvar á fjölum þegnar sýrdáns 61. Fjarlir eða farlas Fjarlathreymar Vesturströnd fyrir umskakkan, þar ríkti sýrdán, 61, 103, 107, 120, 138, 186, 218, 225 og 241. Fjanor, eða þjanor, funor, týðir andi eldsins, hét uppaflega kúrfinnur, eldsti sonur finva, hálfbróðir finn góls og finn Fins. Ein helsta sögurpersona, mestur allra nólda, smíðaði silmerglana, gerði uppreist gegn völum, vann hinn örlagaríka eif og leti nólda eftir til miðkars að sækja silmerglana. Fjell í stjörnugorustunni, viðsvegari bókinni, helst 65, 67-69, 71, 72, 109, 50-9. kappli, 13. kappli. Blasiða 362 Fjanórssynir, maðurós, maklur, sérleikormur, karanþýr, kúrfinnur, amráður, amrási, oft eru þeir nefndið saman. Allan tíman að berjast fyrir því að ná sílmyrglónum. 69, 78, 91, 121, 127, 140, 143, 152, 154, 155, 174, 177, 195, 211, 217 218 221 222 224 269 277 285 og 286. Fjármtúrar, andalsmeistarar, Valar, Namo eða Mandos og Irmó eða Loreien og systir þeirra Níenna, 26. Forndægrinn, Elder Days, fyrsta heimsöldin, 28 37 116, 129, 239, 240, 263, 267, 274, 329 og 340. Fortnista eða fornóst, borg númyna á norðurásum á vesturstólf, 325. Forvarlaborg eða land eða höfn, afarlóni. Begð álfa á eiginu einu 292, 295, 296 302, 312, 315, 327 og 331. Fróði Þriðason, Stuttlungur, Ringberinn, 339. Fugglaðvött, Linavenn á handaneströndum, 135. Föru land eða lönd, Dórþóníjón hæðir, 53, 106, 120, 126, 130, 135 142, 166, 171, 175, 177, 179, 186, 187, 189 og 288. Fyrsta styrjöld áðurinn Arta var fullsköpuð við Melkor, 30 og 3.